Är man hockeyspelare och framförallt är man sportchef för ett elitlag Då är 15 februari ett datum att ha stenkoll på För då stänger transferfönstret Daniel Roth Är med mig Mattias hjälm här i poddstudion Linus Alin är fortsatt eh, på semester Han är snart tillbaka, det är, det är som en gammal fru Jag tycker man börjar sakna honom nu Så är det ju definitivt, alltså en kort är en kort. Ja, ja vi får se. Vi välkomna honom tillbaka nästa vecka. Det ska bli mycket trevligt. Hoppas han har njutit bara av tiden där han är. Nåväl, femtonde... 15... Jag är ju dessutom halvt utbränd för jag får ju Exakt. springa på hälften av hans bollar. Eller nu, får, nu får du se hur vi har det när vi är ute i Lindaboröjor. Ja, det är ett tufft jobb, men någon måste göra det. Ruligt, måste, roligt också. Någon måste göra det. kommer rapport från korrespondenten Daniel Roth alldeles snart. Men innan dess så ska vi börja med... Får jag bara säga, ja, vi har ett späckat avsnitt. Ja, på slutet kommer det en 5-plus-hälsning, kan jag säga. Oj! 5-plus. Det är den bästa men, hälsningen hittills. Men tisade inte du för det förra veckan rent av? Jo, men den här hälsningen har växt sen dess. Jag, jag typ gissade ju på alla de 4, 5, 6, 5 miljoner danskar som... Finns, Nej, var det var förra den danska hälsningen har vi klart av Nu rör vi oss åt en helt eh, ny riktning Men eh, mer om det lite senare Okej, ingen dansk den här, den här eftermiddagen Nej. Tillbaka då till den 15 februari Transferfönstret stänger då Alltså sista dagen för spelare att byta lag Och vi har ju sett en NHL-liknande en tendens nu Där det blir mer av trader mellan lag dessutom Och innan vi går in mer på det så Tar vi det hetaste namnet för oss i den här regionen just nu Och det är inte Johan Matti Altonen Utan det är Linus Sandin Som sägs vara klar för HV71 redan Mm eh, Det var eh, Hockey News som avslöjade detta För två dagar sedan I tisdags Och eh, sen dess har jag lyssnat med mina källor Som är vanligtvis pålästa och de uh, styrker detta. Uh, jag har egna källor som, uh, som hävdar att, uh, att det här stämmer. Att Linsson inne är förlorad och uh, är klar för hv -skitet. Om papperna är påskrivna, det vet jag inte, men klar. Från flera oberoende håll med andra ord. Och när det är så, då är det ganska ovanligt att det inte är så i praktiken också. Även om det inte kommer att bli offentligt för en. Lagen har spelat färdigt. Nej, det blir, ju, det blir ju allt vanligare. Det är vanligt så här år. Så att, uh, att man uh, gör klart med vad man ska spela så är det ju... De har en kort karriär och uh, ofta är ju gången den att kontraktlösa spelare på hösten. Är man, är man het i klubben där man är så signas man upp. Uh, vilket vi har sett ett flertal exempel på i Rögle. Uh, men kommer man inte liksom till en lösning där så är man ju på något vis ett mer jagat Villebråd och då, då är det någonstans så här dags som man tar sina beslut. De, det tror jag faktiskt det enda jag kan känna eh, som en sanning att den som säger att jag tar mitt beslut efter säsongen den, eh, det tror jag inte riktigt på. Eh, för att trupperna sätts nu och ska man ha en plats någonstans så, så är det det är nu man lämnar besked sen spelar man vidare i klubben där man är och det är det behöver inte vara så mycket konstigt om det. Man, är inte, man kämpar inte mindre för det, men besluten tas nu. Och Linus Sandin har ju faktiskt själv sagt också i en intervju till oss för inte så länge sedan att jag väntar till eftersäsongen, precis det du var inne på då att det signalerar någonting. ja faktiskt, du har inte ens sett detta men precis innan vi gick, ut, gick in i studien så publicerade jag en intervju med rykande färska Linus Sandin citat. Jag träffade honom idag och ställde frågor om detta och han han förnekar att, att han är klar, han förnekar att han har signat Och det måste han väl nästan göra oavsett hur det ligger till För att skulle han vara offentlig med det så är det ju inte riktigt okej okay. Nej, och framförallt också mot lagkamratet tränare Att man kanske har gått bakom ryggen och får så här lite blickar mot sig Jo, men det är väl li lika mycket kultum som det att man skriver på oss. här och så lika mycket kultur är det väl att man uh, inte, inte pratar om det. Man, uh, det uh, man är där man är, och um, någonstans är han ju. Är man ju under kontrakt med en klubb och då hedrar man väl det avtalet. Uh, uh, åtminstone verbalt. Och, uh. en, en podd är ju till vissa delar i alla fall får man säga en spekulativ. Oral företeelse Man pratar om saker som man inte alltid vet Nu har vi ju ett sånt här Fall där vi inte kan bekräfta det Men ändå indirekt någonstans kan göra det Och dessutom då Kan vi bara spekulera i Vad som ligger bakom Det här beslutet Från, eller av Linus Sandin, ska du börja, jag har ju några Tankar kring det uh, Nej nah, men jag det, det är ju, världen har inte, inget underskott på, på folk som äh, gillar liksom att dra för förhastade slutsatser och spekulera hejvilt. Så att, äh, jag tänker jag drar mig lite för det. Alltså jag tycker gärna om, äh, tycker gärna saker. Men det är, det är, det är svårt att, att veta. Vi vet inte varför de inte har kommit överens. Vi vet inte varför inte Chris Abbott har, har fått ja på detta. Vi vet inte... Äh, varför Om det nu är så att han har signat för HV att Varför han har gjort det så att det, är, jag har med det. det är lite svårt Men vi kan väl tassa i utkanten Och försöka tycka jag, lite grann Jag kan, jag kan göra det. Gör det Jag tar ut svängarna Jag är ju van att ta ut svängarna Även om jag är inte är så bra på att dansa Men med orden kan jag dansa Jag tror Helt obekräftad uppgift Helt obekräftad Bara eh, Mattias Hjelms inre spekulationer jag tror att Linus Andin Tänker så här Att okej, okay, har han förtroende Av Cam Abbott? Ja det har han Det har vi sett under tiden De har arbetat med varandra Att Linus Andin Spelar Eller i alla fall efter en tid han spelar Han går före i kön på ett and, ja, Jämfört med andra spelare Många andra spelare Och han får spela i special teams Han är omtyckt Fansen gillar honom. Så vad kan då ligga bakom det här? Jo, då kommer vi till det jag tror. Och det är nämligen att hur man än vänder och vrider på det även om Cam Abbott har förtroende för honom så är tror jag inte Linus Sandin känner att i det här laget kommer jag att kunna klättra. Jag tycker att jag har visat tillräckligt för att jag ska kunna få spela i en kedja som är lite högre upp i hierarkin. Och om det nu är så att man har sånt förtroende för mig som det sägs då borde jag också få se det i, i just Och Jag tror inte han ser möjligheten att faktiskt komma längre under Cam Abbott. Och då får han möjlighet från HV71 plus då lönekuvertet givetvis. Han har ju lönen rejält. Ganska enkelt beslut. Ja, då var vi klara här veckan. <laughs> Ska vi ta nästa punkt? Nej, men jag jag, jag tror att du är, är, är, inte, behöver inte vara jättelångt ifrån sanningen. Jag har tänkt samma sak kring eh, hierarkin. Han är ju någonstans inte i Kajamärvarts ögon en spelare för kedja 1 och 2. Om vi nu tänker att briten är 1 och nummer 2 är den med Sjögen. Det hade man ju kunnat sätta Sandin eh, ihop med eh, Sjögen och Höglanda. Men där har man M Mingoya någonstans så är han ju destinerad för kedja tre eller 4 Sen får han ju lite istid i, i powerplay som du säger. Men det är, ju, det är mycket möjligt. Den, den lockande klubben kan ju såklart sälja in det som ett argument att uh, vi ser ju dig som en spelare för uh, kedja ett och två och vi ser dig uh, ihop med de här uh, plästerna, och vi vill göra detta för dig. Det är klart att uh, i rekryteringsvärlden så, så går det ju till så. Så får man väl väga det man har mot det man liksom blir lockad med. Och med att med lönen då, det funkar ju så i princip alla privata företag att när man headhantats av någon annan, då höjer man lönen. Och ska man höja lönen så snabbt som möjligt och ska man byta arbetsgivare så ofta som möjligt. Det är ju en... Och det finns ju det finns sådana här hockey... Vad kallas de för? Hockey... Hockey, hockey, hockey som bara flyttar runt i klubbar efter klubbar. Typ Ansi Salmela och sådana här som är hockey... Säg inte det. Hockey Jag hittar inte det Nej, ordet. Då, kanske... Det är inte det ordet du kanske trodde att du okay, skulle säga. Okay. Nej, det är ett annat. Det är Så... en, inget gammalt yrke? Nej, inget, inget, inget åt det hållet. Nej, utan det. det finns ett annat mer... Nomad kanske? Ja, hockeynomad kan, vi, kan mm. vi säga. Men det var inte det ordet jag sökte heller. Men samma ni förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Ja. Eh, jo, men och sen... Eh... Det tycker jag ändå man har kunnat lyssna sig till Jag avstår från liksom, spekulationer kring vad, vad som gått snett i just deras liksom, förhandlingar men eh, uppgifterna är ändå med att, att Chris Abbott är ganska liksom, rädd om sin plånbok och eh, i, i andra fall liksom man ser vad folk tjänar i, i disciplinärenden eh, och så så det är ju lite nya tider i den arenan, han, han splashar inte pengar till höger och vänster om sig. Men vad sanningen ligger i det här fallet, det vet jag faktiskt inte. Om vi vänder på perspektivet då utifrån Rögle, vad tappar de med Linus Sandin? Och hade man behövt göra ännu mer för att behålla honom? Eller ser man att det finns motsvarande som man kan få för den pengen Chris Abbott kan tänka sig att ge. Ja, men det, där, är det ju, där kommer det intressanta, tycker jag. Eh, om, om man nu, vi har ju pratat här många gånger om att jag tycker att Rögle har gjort rätt på många fronter. Liksom man har förlängt med tunga nyckelspelare, Bristet, Coran, eh, Bri, eh, Britän, Saar. Man har Saar. Det här är ju första käftsmällen eh, i andra riktningen. Eh, det här är en spelare som man inte borde tappa, tycker jag. Det är en, han är 22 år han är han är stor och stark och snabb och han passar in perfekt i laget. och Han är ju en av få som hittar målet då och då. Så att jag tycker att den här, och dessutom i ett lag som är så fullproppat med, med utländska spelare, så är det ju också, det känns inte heller, man ska inte behöva tappa en svensk spelare som är 22 Såvida inte han äh, har sagt att han inte vill äh, fortsätta. För då, äh, den möjligheten måste vi lämna upp också ja äh, Men äh, det, äh, det känns som den första liksom, smällen för Rögle tycker jag. Äh, det är en spelare som äh, de hade haft nytta av och hade haft nytta av i en, äh, i en förlängning. Nåväl. Vi kommer att få höra Linus Anlin prata om sitt framtidsval. Var det lider om det nu är så att han har gjort det valet till HB71 då. Men även jag om det inte är så. Jag tyckte man kunna lyssna mig till i, i, i Lindab. Um, uh, det kommer ju inte som en blixt från klar himmel, det här. Um, som jag förstod det så uh, har man ju haft detta på, uh, på känne ett par tag. Men vem tjänar egentligen på att sånt här läcker ut? Uh, ja, vem tjänar på detta? Ja, men den eh, värvande klubben. Eh, det blir ingen nackdel för att man på något vis skickar en signal om att eh, kolla hit och att här händer det kul saker. Vi rustar för eh, framtiden. Det är klart att precis som vi har pratat om att de här kontraktsförlängningarna för Rögle eh, har ju skickat liksom, positiva signaler så gör ju detta också det, såklart. Eh. Och så ska man kanske lägga till, kommer jag på nu, att okej, okay, för vi så Rögle har. Verkligen tagit steg i utvecklingen, närmar sig toppen i SOL, Men när vi snackar HV71, då pratar vi om en av de riktiga tungviktarna- på den här sidan sekelskiftet så att det är ju definitivt ett steg uppåt i hierarkin Rögle kanske kommer upp på den nivån i hierarkin också men man är ju inte där nu Nej, jag håller med Det känns ju som ett, ett av de liksom säkraste korten att hoppa på man vet om att det är, det är ordning och reda i HV och det, det kommer att vara nästa säsong också så att ett, en, ett, en liksom solid klubb får man säga Nu Daniel är jag väldigt nyfiken på att höra vad du har med i Hem mer från Lindab förutom att ha hört lite och fått lite känsla kring Linus Sandin. Vad har du sett? Vad, vad, vad fanns där som du kan berätta? Så här är läget. Rörelig av SHL-tåget i lördags kväll i Växjö. Spelarna fick därefter ledigt söndag, måndag, tisdag. Onsdag, frivillig träning. Torsdag idag fullt blås. Först tränade de i två olika ishallar. Sen spolade man. Och sen så var det ett... Ett långt pass Eller ett tufft skrivskopass Mycket skrivskåkning framförallt på slutet Påminner mig om det när jag ska spana på slutet En rolig <laughs> grej idag ja. um, Och sen så Ska jag bara säga att de tränar imorgon Så de har lite teambuilding Och sen uh, vet jag faktiskt inte vad de gör i helgen Säkert lediga och sen, uh, ja, Så mycket ledigt kan det inte vara om de har varit lediga nu Och sen har match på tisdag uh, Vi sparar, Men de uh, i alla fall Börjar ladda för uh, omstart på tisdag Hemma mot Örebro det var rena förutsättningarna vad de har pysslat med och ska pyssla med. På, på skadefronten var det som så att Jonas Annelöf missade matchen i veckan på den skada. Tränar som vanligt, inga problem. Matt Carey stod också över Växjö-matchen. Eh, tränade i stort sett hela, avstod den sista tunga skridsökningen. Trevor Mingoya satt några stolar bredvid mig Jag tränade inte, inte ombytt Men jag träffade Cam Abbott som hastigast efteråt Och bara frågade om Mingoya Och då sa han att han, han räknar med, med honom Att han är liksom i träningsdugligt skick Vilken dag som helst han, han hoppades på honom till omstarten Då är det egentligen bara Jouds som fortsätter ett frågetecken När det blir match mot Örebro Ja Uh, korrekt uppfattat. Bra. I, I övrigt så uh, var det väl bra att tro att de har någon som är väg med juniorlandslaget Bondesson och vänstra va? Uh, Sådär vad grejen. Ja och då är det så att du nämnde de skadade. Sen är det ju en spelare som har varit avstängd i tre matcher och avtjänat den där skiten nu och också då kommer tillbaka mot Örebro och går in då förmodligen med Ted Brittén håller på att säga Tim här alltså, det var inte meningen, Ted Brittén och vi har ju faktiskt en del kontakt med Tim också, brodern För att han tränar Helsingborg i hockey Ja, Ted Brittén och Daniel Saar och jag pratade om Leon Bristet och du tog med en intervju hem med honom Exakt, och vi lät, släppte loss bristet på någonstans i höjd med lördagens match mot Växjö och lät honom blicka mot den och därefter framåt. Och det lät så här. Vi hade två två tuffa matcher mot Växjö i en jämn serie där. Vi tycker vi spelar bra mot dem hemma och spelar riktigt bra hockey. Får med oss en extra poäng där och sen... Um, är det ett väldigt svårt lag att möta på borta plan. Och jag tycker inte vi kommer upp i riktigt den standarden vi vill vara. Uh, men vi har ändå 3-3. Uh, det är små marginaler och uh, de får uh, kanske två, till och med tre mål ganska billigt. Så det, det är någonting vi behöver städa upp. Um, men det, det kommer ett skönt break nu. Jag tycker vi har spelat väldigt bra hockey fram till breaket. Um, det, det, det är små grejer som, som behöver fixas till- uh, Fortsätta jobba på effektivitet och specialteams och sådär. Men generellt så tycker jag vi spelar riktigt bra hockey. Och även de matcherna vi har förlorat. Framförallt mot Linköping och Luleå. Båda de hemma matcherna så spelar vi riktigt bra. Skjuter mycket skott och får väldigt mycket lägen. Men vi har väl inte riktigt hittat, <coughs> hittat ett sätt att vinna, vinna de matcherna vi, vi förtjänar av. Så... Vi har 13 matcher kvar här och en väldigt god känsla i laget. Det skönt att få lite ledighet. Hårdträning den här veckan och sen lätta upp lite inför Örebro på tisdag. Mm. Så, så, ja. Effektivitet och powerplay har varit två ord som har förföljt er ett tag. Ser du tecken på att ni är på väg åt rätt håll med de två detaljerna? Det tecken, tecknet tycker jag har sett väldigt länge. Sen kanske inte har synts i, i målprotokollet men kollar man på statistiken och kollar man på de här grymma artificial intelligence-systemen som sitter i alla arenor nu som, som noterar alla skott och alla farliga lägen och ratios hit och dit så visar det att vi, vi borde ligga mycket högre upp än vad vi gör. Så jag tror att har man tålamod och lita på att på att det vänder i längden och att statistiken har rätt i längden så, um, så kommer det gå, gå åt rätt håll för oss. Ni har just nu tio lag för er i tabellen men jag har svårt att tänka mig att ni sitter och känner att det är tio lag som är bättre än er. Det är det en frustrerad känsla? Mm, alltså jag kan bara prata utifrån mig själv uh, i den frågan men jag absolut känner jag så. Uh, tycker vi, jag tycker vi spelar, uh, spelar jämnt eller är bättre än uh, i princip alla lag vi har mött den här säsongen. Sen måste vi hitta ett konsekvent spel och även vinna täta matcher. Och det kanske det där har brustit lite för oss. Vi har, vi har inte kommit segrande i de bataljerna där vi, där vi har varit det bättre laget. och lite för många gånger förlorat de matcherna. Och sen kanske tvärtom också inte, inte riktigt hittat sätt att vinna de matcherna när vi inte varit det bästa laget. Men jag menar det är Rögle befinner sig i en ny situation. Det är mycket nya, yngre spelare i laget. Och jag tror att man får man lite rutin och um, blir man bekväm, bekväm i förväntningen över att man ska vara ett uh, toppresterande lag så, um, så kommer det där. Så jag är inte speciellt orolig. Uh, förhoppningsvis kan det hända uh, redan den här säsongen och uh, mot Örebro borta. Men um, gör inte det så, så tror jag klubben har en väldigt ljus framtid framför sig. Sista frågan, redan slutspel. Absolut. Leon Bristed, alltså Artificial Intelligence Det fick jag lära mig lite mer Ja, det har man ju hört talas om förut också Men det finns ju alltså sådana system Uppkopplade i arenorna Som gör att deras statistik Blir, blir fylligare och bättre Och mer omfattande Och intressant det hur han Ändå Tar med sig statistiken Han är ju borta på andra sidan också Där man är kanske lite mer fokuserad på statistiken Vad vi är och menar på att om vi fortsätter så här så kommer statistiken på något vis att den kommer att ge oss belöning mm. och den lider. Om mm. jag förstod honom rätt. Jo men så tolkar jag också honom och är det någonting man har lärt sig om den pojken så är det ju att han är en vetgirig nyfiken människa så att um, han, han har nog inte slavat med sin läxa. Nej, och frustration då <skratt> över han kunde bara tala för sig själv, sa han. Frustration över att vi har ju egentligen spelat bättre än, ja, sa han inte, alla lag här. Han sparade inte på det där. Men i alla fall de flesta lagen och borde vara högre upp i tabellen. Definitivt. Har du också valt att bli egen?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 Vattentätels i det skärm på pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var en första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. Fem stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter i priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. var på slutspelsplats, men han räknar nog med att de kommer att landa där ändå. Jag har samlat på mig någon intervju till och försökt kasta den på spelare och ledare ut. Upplever ju ändå att det finns. Man förstår ju det att det finns en frustration kring att man ligger. Man har tio lag före sig i tabellen. Uh, och det är ju inte många matcher man har sett uh, sen de grävde sig upp där man summerade som att idag hade inte Rögel en chans. Det blev 5-2 till andra laget och de var inte med i den här matchen. Uh, de allra flesta matcherna skjuter de mest, skapar mest, uh, dominerar uh, på olika sätt liksom. Men ändå så. Ja, man förlorat många av de matcherna och det, där måste de ju hitta vägar nu om det ska lyfta. Ja, det är ju faktiskt rätt konstigt måste jag säga också när jag tittar på det. För jag, jag ser ju en del andra lag som de har framför sig och det blir så här surrealistiskt. Vänta nu, Rögle är alltså efter det här laget och efter det här laget. Hur gick det till? För det laget spelar ju inte jättebra men de tog poäng där och där. Men spelar de bra? Nej. Och så röglar du då. Spelar de bra? Ja. Tog de poäng? Nej. Konstigt ändå. Jag förstår att de konfunderade. Ja, det syns ju att de, de har ju. Vi har ju pratat väldigt mycket om deras effektivitet och deras powerplay. Och det är väl två stora nycklar för att få fart på det här tåget. Men sen, det är ju lite tidigare att å ena sidan är de utanför slutspel och de har tio lag framför sig. Å andra sidan har de väl. Är det fem, lag upp till, fem poäng upp till, till sjätteplatsen? Precis, så kan vi ju säga. att Det är ju exakt så, men det känns som att så har det varit jättelänge. Menar, det var ju bra tag sedan när du stod och sa att Rögle kan nog till och med klättra upp och ta ledningen. Det har ju varit jätte, jätte så länge. Och ändå så, det här sista steget att ta sig upp. Ja, de har varit upp och känt på slutsplats, men att stanna kvar där, inte trilla under igen- det är förtvivlat svårt alltså. Ja, men sen det bristet är väl inne på det, i, det här, i sitt resonemang också. Det är, det är ett ganska ungt lag. Det är, inte, det är inte packat med slutspelserfarenhet. Det är ju någonstans ett, ett, verkligen ett, ett ungt gäng på en resa. Man jämför. Nils Grand och nu, med, med hur han ser ut i augusti, det är en helt annan spelare. Jämför bristet själv, med, med den som stapplar ut på, eller inte men den som gick ut på SL-premiär i september. Det är en helt annan spelare. Det är rätt många sådana som har gjort stora resor. Om du jämför det med till exempel Linköping eller andra lag Brynäs som är mer etablerade. Så kanske det inte. På samma sätt många spelare som har gjort liksom enorma resor. Det är, det är nog mindre diff i alla fall mellan spelarnas potential i september jämfört med nu. Absolut. Samtidigt tycker jag då man kan lägga in i det här som en, en motvikt till det ju just sa. Att spelare i Rögle, det har du också hört, säga att tar vi oss till slutspel som de räknar med att göra kan vi gå hur långt som helst. Vi har alla ingredienser i det här laget. Bra mix. De kvaliteter som behövs, den spets som behövs för att egentligen kunna gå hela vägen. Och det talar ju egentligen mot det om man inte har så pass mycket erfarenhet att man kan lägga sig stabilt på slutspelsplats ju. Jo, men samtidigt kan man ju backa upp det resonemanget med hur, man, hur det faktiskt ser ut i matchen som så det, det är inte många gånger du står och summerar en match där Rögle där, där har varit utan chans eller där man har blivit nerbrottade av ett bättre lag som har spelat bättre, skapat mer skjutit mest det är ju väldigt få av de matcherna och det är klart att det är ju ändå, ger ju ändå lite bensin till den teorin att, att vad som helst skulle kunna hända med det här laget för att de har, de har ju chans mot alla lag hemma och borta så är, så är det ju bra du som lyssnar på det här är ju förmodligen väldigt initierad och har dynkoll på hur det ser ut i tabellen. Men bara kort då, för, att, för dig som eventuellt inte har siffrorna uppdaterade. Vi har faktiskt några Malmö-supporter som lyssnar också. Just det. Det, det har jag sett på Twitter. Just det! Mäktigt! Och en Malmö-supporter kanske inte har stenkoll på hur Rögle ligger till med poäng upp till ovanstående lag. Så, ly så lyssnar du på hjälm här. Jag tar inte hela tabellen. Vi konstaterar bara att Luleå leder på 69 poäng och att Röglig då är 11 på 58. Det är alltså 11 poäng som skiljer. Känns som att man har haft 11 poäng från serieledning hela säsongen. Mm. Från första omgången. Ah, kanske från omgång 11. <laughs> Men i alla fall, Rögle 11. Närmare framför sig har man Brynens på 59, en poäng före alltså. Nej, vänta nu. Jag läser ju fel. Rögle har ju 56 poäng, inte 58. Fabo Jelm, vad nöje läsklassar du? Ja, det är ju inte jättestor den här siffertabellen jag har. 56, är alltså 13 poäng upp till lur. Nu rättar vi till det där istället för att klippa i, i detta. Uh, Okej, okay. 56 på Rögle, 59 på Brynäs Sen kommer det alltså fyra lag på 61 Växjö, Malmö, Linköping Skellefteå, där hade du de Lagen upp till topp 6 Alltså fem poäng som du var inne på Ja men spelarna vittnar ju om detta Jag pratade med Trevor Mingoya Inför växjö som sa att uh, slutspelet Har redan börjat uh, Och så känns det ju, det är ju ett, ett Super-Raison-platsen och det är ju faktiskt inte visst, Vissa matcher kan kännas lite Såhär tråkiga men det är ju aldrig lunken, Man gång du sitter i tabellen är det ju, det här kommer ju avgöra sitt eh, brutalt race de sista tre, fyra matcherna. Ja, vi var ju inne på det förut. Linus trodde ju att det här, eh, nu måste det skicka sig och det, det bör ju vara avgjort eh, i stora delar innan dess. Men eh, jag är också inne lite grann på, på den linjen att det, det kommer nog fortsätta så här. Ja, men det är klart att det är några lag som står ut och börjar se lite starkare ut, men faktum är att det, det stora mittengänget är ju eh, nästan lika bra Allihopa Ja, nej, men där är vi också överens. Luleå de har varit klara så länge för att vara ta antin seriesegern de sista se, två känns det som. Och Färjestad är där uppe, Frölunda är där uppe och HV71 har ju varit raketen som också kommer att vara där uppe. Och sen får vi väl se vad som händer med Växjö nu som väl har varit inne en tung profil. Mm. Ja, man vet inte. Så är det i alla fall, det är 13 matcher kvar mm. och eh, lagen ska väl möta i stort sett varandra en gång till de flesta, det kan väl finnas något dubbelmöte kvar här och var, men, men annars så är det verkligen så att det är upp till var och en nu, att alla i princip har det i sina egna händer om man ska lösa det. Faktiskt, eh, och rivstartar det här nästa vecka med, med tre matcher det är um, den som flyger i blocken där det, man ska ju inte komma ut och vara lite såsig nu uh, uh. Första bro alltså hemma och sen shopping borta på det va? På torsdagen. Äh, jag... Om jag inte är helt snett på det. Men det tror jag inte att jag är. Nu tar Jag, en jag har match... varit snett på det på tabellen men jag tror att jag är rätt på det nu. Jag tar en match för taget. Så... Ja, det, det är jag, rätt. Jag, jag är inte säker. <laughs> <Ja. laughs> Okej. Okay. Eh, vi lämnar eh, spurten och går in på det som vi brukar kalla för spaningar. Och Den här gången är det Mr. Daniel Roth som har spaningen. Ja, äh, det är ju... Eh svårt att delegera det ansvaret när det är jag som hänger där. Jag har noterat, noterat två saker. Den första ska jag bara ställa förbi snabbt. Det var bara en rolig anekdot från träningen. Det var träningen. jag skulle påminna dig om där. Ja, men det är det som kommer Som nu. du sa tidigt. Det är det nu. Jag minns inte vad jag skulle påminna dig om. Och jag har glömt att du skulle påminna mig. Men du... <laughs> ja. det, är bra. det är två blinda som leder varandra. Ja. Jo, tung nu mot slutet idag. Och uh, ingen skräll kanske, men Kamerabot är ju ganska noga med liksom, principer. Ska man åka till linjen, så ska man åka till linjen. Uh, så de stod uppdelade i sitt hörn hela gänget. Och det var långa skridskakningar i början som blev kortare mot slutet. Lite liksom idioten-karaktär uh, där man börjar med det långa först. Och ett av ett av gängen uh, korsar inte blålinjen, uh, den bortre blålinjen Sköta på hemvägen Skönta Man... Uh, man uh, Liksom gjorde svängen 30 cm före blålinjen. Ett gäng fuskade under Cam Abbott. Efter så lång tid, det kan ju inte vara möjligt. Så Cam Abbott blåst av och de fem fick köra tillbaka till utgångspositionen. Och samma sak händer en gång till. Nej. Så först på liksom tredje försöket med skrikande mjölksyra så lyckades de äh, övningen och äh, kunde slutföra den då. Har man inte lärt sig det än. Jag vet inte. Äh, inte det gänget. Det är möjligt jag... Ja men vilka var det? Jag vill veta. Vilka fuskade? Uh, jag tr tror... Ska vi inte hänga ut dem? Nej, ska Aj, vi okay, det? Då. Vi skiter i det. Vi hänger inte ut någon här. We shall overcome allihopa. <laughs> ja, jag vet. Nej, jag skiter i det. Ja, vi står inte det Vi går vidare på nästa spaning istället. Viding. Viding? <laughs> <Weeding? laughs> nej. Ja, du får ta det själv med honom. Ja, det kan han ta. Ja, jag tror det. Han klarar av en sån här... Eh... Han är gammal. Ja. Eh, jo, sen har jag skrivit backsidan. Jag noterade att det var lite korrigeringar. Eh, inte säkert att de spelar så omstartet, men jag skulle tro det. Nya eh, konstellationer på backsidan. Eh, man har återförenat Craig Shearer och Cody Curran. Mm -hmm. Som hade stora framgångar i tidigare under säsongen. Därefter har man satt ihop Daniel Bertov och Jonas Arnelöf. Och Aha. i ett tredje backpar fanns Samuel Jonsson och Jesper Williamson. Ja. Och som någon slags sjunde back var Alan Bibich. Ja, det där får man ju en del tankar kring. Men du ska ju få utveckla din Nej, spaning men... innan jag hoppar på och kanske pajar den. Du är ju I... bra teaterröstarna, för jag avslöjar detta för det är precis innan vi drog igång <laughs> Det ska du inte säga. Jo, det ska jag. Och vi enades <laughs> om samma ord, båda två, hierarki. Så var det. Så var det faktiskt. <laughs> jag försökte spela. Ja, vi blev inga skådespelare spela någon av oss. Äh, men äh, Det är väl ganska glasklart att man, äh, man, man delar in det i block. Äh, det, det kommer, om det har varit lite jämnare istider så kommer det att diffa betydligt mer. Äh, Karen och, och Shira kommer få massor av istider äh, från nu. Och sen tycker jag... Äh, Ja, jag tycker det är klokt av två anledningar. Dels så tycker jag inte att vare sig she eller, eller Curran har sett ut som de gjorde i början av säsongen. Det kan vara ett grepp för dem att, att, att de två kan lyfta varandra. Jag tycker det är rätt att, jag tyckte hela säsongen att en kille som Arne Lööf matchas ganska försiktigt. Han och Bertov känns ju som ett givet andra backpar. Bertov var ju gått som en klocka. De två kanske man också kan få upp lite mer i istid för det är ju deras fyra bästa backar de. Eh, så att eh, kanske ett sätt att eh, liksom, eh, spetsa baksidan, snarare än bredda den. Tuffa till konkurrensen visa att nu ska det avgöras nu har ni haft er tid på att visa vad ni går för. Ja, det där håller inte riktigt nu när jag tänker eh, på följa meningen för eh, som du var inne på, Craig Shearer har ju inte visat lika mycket som tidigare, så då skulle ju han ha petat sig ännu längre i hierarkin. Nej, det är som du säger. Det, de är givetvis ihopsatta för att hjälpa varandra tillbaka till det de faktiskt var. Ja, men tror det. Framförallt uh, i början, det kanske lite omvänder i början, var det ju faktiskt Shearer som höll curren i handen. Uh, sen har ju Karen gått som en raket och, och bildat ett starkt backbara ihop med Daniel Berth. Men nu är det kanske lite omvänt att en, eh, Karen kan kanske kan dra upp Shira till eh, gamla höjder. Och då ska man väl ändå säga. Det är ju inte, jag menar inte att någon av dem har haft en belastning för laget. Men man har ju ändå sett vilka, liksom, framförallt kanske offensiva nivåer de båda har i sig. Jag tycker inte man har riktigt hittat dem där sista tiden. Det blir spännande tycker jag också. Det är att se... Daniel Bertov som du nämnde har gått från klarhet till klarhet eh, över säsongen och inte minst sen han placerades ihop med Cody Curran. Jonas Ahn vet ju är en väldigt stabil och bra back. Så det, och det är inte per automatik så att bara för att man sätter ihop två bra backar så blir det ett plus ett lika med tre. Så det blir ju ändå någonstans att kommer de att få ut äh, produkten tre av två spelare med de två håller Berthoff samma höga nivå när han inte har Curran bredvid sig. Mm, två funderingar jag ska ta med mig. Mm. Kan bara nämna på sidan, trots att jag nu råkade gradera min anteckning i mobilen där jag skrev ner alla kedjorna och så var. Så, eh, Noterar jag att Lin Sandin spelade på Trevor Mingoyas plats, ihop med Sjögren och Höglander. Mm. Eh, Noterar att eh, den liksom tänkta Brunkarkedjan, om man får säga så, med Viding, eh, Matsson och eh, Carey Så inte var återförenad. Även om Erik Andersson också var där. Eh, och sen hade man en kedja med Ryfors, Liss och Lucas Helvendes. Eh, När bristet är tillbaka i, i den linjen så blev det väldigt um, uh, lite liksom ihop. Uh, Kokan man ska säga. Jag vet inte om, om Liss, uh, Ryfors och Elverna spelat tillsammans. Tveksamt. Mm. Kanske. Allt har hänt. Allt har hänt. Ja. ja. Det finns nog säkert utrymme för vissa korrigeringar på träningarna fram till matchen på tisdag där det kommer att kanske utkristallis utkristallisera sig mer också när man ser när Mingoya faktiskt spelar igen. Och, mm, ja, vi får hålla koll på det helt enkelt. Ja, men det är ju intressant tema Jag pratade med själv med Chris Abbott i går, som, som äh, Pratar om att det inte finns inget överflöd av spelare på marknaden. Men en eller två spelare, äh, om man hittar rätt, skulle han kunna värva till detta. Och klart, det finns ju redan spelare som sitter lite grann på kanten. Äh, tänker vi kanske framförallt på Olidis och likasäll, som blir bänkade igen uppe i Växjö äh, det, det skulle ju kunna. Hända grejer här, sista... Kan det bli trader rakt av där någon av de två ingår? Ingen aning. Men är man liksom redan på kanterna och det tillkommer... Nu är det inte säkert att det tillkommer två forwards, men så att det skulle göra det, då, då, då är ju köen rätt lång helt plötsligt. Så det är. Det känns som att den här röglepåden kommer att kunna leva livet vidare över, ja, i alla fall ett par veckor till. Jag är helt övertygad om att vi nästa vecka har ett bra avsnitt. <laughs> ja, eh, har du tagit allt kring dina spaningar? Jag tror det. Du har inte glömt något? Nej. Bra. Då är vi framme vid hälsningen som du har så ja, vad ska man säga? Puffat så mycket för nu. Jag är om ni är att Man ska inte piska upp förväntningar för äh, hårt. Nu. Jag gillar ju sånt. Gör det? Ja, jag gillar ju när man piskar upp. Det är hellre att, hellre att det är höga förväntningar att man slår sig hårt. Okay. Eller att man inte har några förväntningar. alls, Så det aldrig blir någon smäll. Okay, det är tidernas bästa hälsning. Den här hälsningen kommer att ta SM-guld i alla sporter. Wow! Jag vill bara säga det. Att Rögle kommer ju att krossa Örebro på hemmaplan. Det är sagt också. Så, pass just där. Man måste bara få in det. Eftersom man alltid brukar göra sådana utsvängningar. Men okay. tillbaka till hälsningen. Ja, då... Bästa någonsin. Bästa ever. Nej, det är det inte. Det var bara för. Uh, Please, dig Dagens uh, hälsning kommer från en norrlänning En ganska. Viktor Lindgren Nej, ganska. Han har ju redan varit. Jag så. vet. <laughs> ganska kortväxt, vänsterforvald, ettrig ytterforvald som. Lars Molin. Lars Molin. Nej, jag vet inte. Som flyttade ner och gjorde många säsonger i Rögle och blev en uh, stor uh, publikfavorit. Alla och alla vet vem det är, så jag säger namnet nu. Patrik Tano! Patrik Tano! Ja. Uh, jag bad honom skicka en hälsning och han har till och med spetsat uh, en, en del så att jag klipper ihop uh, detta. Så här skriver uh, Patrik. Allt. På topp här hoppas det är samma med dig. Jag bor i Engelholm med mina grabbar Albin och Malte, 12 och 10 år. De spelar fotboll i FF Jag arbetar som VD på ett fastighetsbolag i Helsingborg, Garnito. Jag tränar en hel del. Mycket löpning, funktionell styrketräning, och inlines, lite allboyshockey med mera. Reser självklart upp till Norrbotten några gånger per år. Helst till jul och får ordentlig dos vinter. Jag har många minnen från min tid i Röglen. Här kommer två utvalda. Jag lurade en gång Henrik Eriksson genom att posta ett falskt lönebesked till honom som jag hade skrivit ihop själv på datorn. Här lite korta detaljer. Jag knopade ihop ett eget lönebesked på datorn och postade det hem till Henke och Frida några dagar innan det riktiga lönebeskedet skulle komma. På lönebeskedet hade jag gjort avdrag för lönen Avdrag på lönen för att Henke missar två matcher på grund av sin dotter Nellys födelse. Dessutom gjorde ett avdrag på lönen på 750 kronor för ett födelsepaket till Nelly från Rögle. Som Henke, som Henke och Frida hade fått från föreningen. Just denna detalj gjorde Henke riktigt irriterad. Rögle ger en present till dem efter att ha fått barn och drar sig av det på lönen. Det är ju magiskt när jag, när jag kom till ishallen för träning på kvällen Var Henke riktigt upprörd Han och Frida hade blivit riktigt förbannade Och ringde till Gunnar Persson Tränaren Som i sin tur ringde sportcheferna Håkan Olkvist och Jan-Peter Persson Som i sin tur ringde lönehandläggaren Som var på resa i New York Och inte gick och fattig vi skulle in i kvalserien några dagar senare och Gunnar var upprörd att Rögle störde en viktig spelare i ett så viktigt skede av säsongen. Jag hade berättat för Andreas Byström men ingen annan kände till detta. Vi hade tänkt hålla det hemligt några dagar men insåg att det blev alldeles för stor uppståndelse så jag var tvungen att erkänna för Henke på träningen. En rolig detalj är att Frida arbetade som lönehandläggare på PB, så jag var lite orolig att hon skulle genomskåda detta. Ett mycket roligt minne. Ja, den är ju faktiskt, den är svårslagen skulle jag säga. Det är inte riktigt slut ännu. Ett annat härligt minne var när Kenny Jönsson var med i OS och vann guld. Från att ha sett honom mot tre kronor spela final och vinna guld till nästa dag då han som vanligt var bland de första omklädningsrummet och låg och körde sin vanliga stretching före isträningen kändes helt ovarkligt. Igår var han i os och nu ligger han här och värmer upp som vanligt inför en träning. Och i övermorgon mötte vi en ny bro borta. Då insåg jag hur fantastiskt seriös och ödmjuk och stor denna människa är. Hör av dig om du vill ha någon mer information. Annars får du ha det så gott. Patrik. Vilka underbara minnen. Ett totalt utflippat galet minne. Och så en, en hyllning till Kenny Jönsson. Jag vet inte. Jag kan nog nästan säga att Patrik Tano är lite av min idol nu. Ja, han höll, jag höll alltså oh, för ja. hypen. Oh ja, oh, jag har aldrig hört talas om något liknande. Nej, wow. Du måste ha haft mycket roligt med honom i laget. Ändå mm. mycket ilskat. Ja, en skön <laughs> Ja, det där blir ju svår att toppa för dig. Nej har jag målat in mig i turn igen. Ja, det har, du gjort. det har du gjort. Men där är vi väl i mål för den här veckan. Jag tror det om inte du har någon annan nyhet som du ska panga ut med Nej. någon spelare som är klar för ögla eller så. Nej, jag är helt slut. Nu behöver vi alla in tillbaka på båten. Ja, det låter bra. Hörni, tack för att ni har följt oss än en gång den här veckan. Och vi återkommer såklart nästa vecka. Och då är vi inne i matchspel igen. Och det gör ju podden intressant ur ett annat perspektiv. Yes! Ha det så bra! Sköt om med Hej då!